פרק ב. בשביעי, ב-21 לחודש, היה דבר ה' ביד חגי הנביא לאמור: אמור נא, אל זרובבל בן שלתיאל, פחת יהודה, ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, ואל שארית העם לאמור, מי בכם הנשאר, אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון? ומה אתם רואים אותו עתה? הלוחמוהו כעין בעיניכם. ועתה, חזק זרו בבל, נאום אדוני, וחזק יהושע בן יהוד צדק הכהן הגדול, וחזק כל עם הארץ, נאום אדוני, ועשו כי אני אתכם, נאום אדוני צבאות, את הדבר אשר קראתי אתכם בצאתכם ממצרים, ורוחי עומדת בתוככם. אל תיראו.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 כן העם הזה, וכן הגוי הזה לפני, נאום אדוני, וכן כל מעשה ידיהם, ואשר יקריבו שם, תמאו. ועתה, שימונה לבבכם, מן היום הזה ומעלה, מטרם שום אבן אל אבן, בהיכל אדוני. מהיותם בא אל ערימת עשרים, והייתה עשרה. בא אל היקב לחשוף חמישים פורה, והייתה עשרים. הכיתי אתכם בשידפון ובירקון ובברד, את כל מעשה ידיכם, ואין אתכם אלי, נאום אדוני. שימו נא לבבכם, מן היום הזה ומעלה, מיום עשרים וארבעה לתשיעי, למן היום אשר יוסד היכל אדוני, שימו לבבכם. העוד הזרע במגורה. ועד הגפן והטעינה והרימון, ועץ הזית לא נשא. מן היום הזה אברך. ויהי דבר אדוני, שנית אל חגי, בעשרים וארבעה לחודש, לאמור. אמורו, אל זרובבל, פחת יהודה. לאמורו, אני מרעיש את השמיים ואת הארץ. והפכתי כיסא ממלכות, והשמדתי חוזק ממלכות הגויים. והפכתי מרכבה ורוכביה, וירדו סוסים ורוכביהם איש בחרב אחיו. ביום ההוא, נאום אדוני צבאות, אקחך זרו בבל בן שאלתיאל עבדי, נאום אדוני, ושמתיך כחותם, כבכה בחרתי, נאום אדוני צבאות. עד כאן ספר חגי.